na glory to God. Ni siku nyingine tena ambayo Mungu ameifanya na sote na kushangilia ndani yake. Mimi ni Christopher Mkasenge ninayekukaribisha kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu. Ili kuweza kuafikia wengi kwa neno la Mungu, nimeona ni jema niwe na kushirikisha baadhi ya masomo tunayofundisha sehemu mbalimbali katika semita zetu. Naamini Mungu yuko pamoja na wewe kukusaidia hapo ulipo upate anachohitaji upatane. Hebu tuombe kabla ya kwanza somo.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 sifanaishi baraka zako. Ku. Tunakutukusa, tunakuabudu kwa sababu ya siku nzuri ambayo umetupa. Nasi tunafurai na kushangilia ndani yake. Sante kwa neema hii ulio tupa ya kuanza seminar hapa Morogoro mjini. Jina lako nalitukuzwa milele kwa uaminifu wako katika kile ulichokikusudia. Kama vile ambavyo tumeendelea kukukaribisha katika maandalizi katika kila kitu Bwana, tunaomba tena utuongoze katika kipindi kilichoko mbele yetu Bwana mchana huu na jioni hii mpaka tutakapomaliza sifa na heshima ni za kwako maana unaturuhumia sisi na wengine wote ambao wanaungana na sisi mahali popote pale walipokuwa njia ya redio Asante kwa sababu ya uaminifu wako katika jina la Yesu Kristo wa na watu wote tuseme amen Makofi kwa Bwana Yesu Bwana Yesu asifiwe uko tayari kwa ya seme na ingine kabisa kabisa fungua na mimi kile kitabu cha kutoka ile sura ya 12 kutoka 12 mstari ule wa 40 na, na moja neno la Bwana linasema hivi basi wana wa Israeli kukaa kwao maana muda waliokaa ndani ya Misri Ulikuwa ni miaka 430 Ilikuwa mwisho wa miaka hiyo thelathini ilikuwa siku ile ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya Misri Bwana Yesu asifiwe kichwa cha somo tulilo nalo kinasema kumuombea mzaliwa wa kwanza kunavoweza kufanikisha maisha yako kumuombea mzaliwa wa kwanza kunavyoweza kufanikisha maisha yako Bwana Yesu asifiwe ni somo zuri kama vile masomo yote ambayo Roho Mtakatifu akiyateremsha kwa muda wake na wakati wake yanavyokuwa mazuri na kwa wengine wengi linaweza likawa somo jipya sana sana lakini na kutia moyo utege sikio lako la ndani na la nje moyo wako uweze kupokea na kutunza hiki ambacho Mungu atakupa katika siku hizi kwa sababu kinaweza kikaachilia msaada mkubwa sana kwenye maisha yako na jamaa yako labda kuliko maombi mengine yoyote ambayo umewahi kufanya kwa ajili yako na kwa ajili ya familia yako Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma habari hizi za wana wa Israel, Walipokuwa wanajiandaa kutoka Misri. Na maandiko yanatuambia siku zao walizokaa Misri zilikuwa ni miaka 430. Miaka 430 kidogo ni miaka mingi sana sana sana tu na ukifikiria kwamba baada ya miaka 430 Mungu alimwambia Ibrahim kabla ya hiyo miaka 430 haijaanza kuhesabiwa alimwambia watakaa miaka nne na kizazi cha nne kitarudi hapa kwa hiyo unaweza ukoona ya kwamba hiyo miaka 430 kuna vizazi vinne kutoka kile kipindi cha Ibrahimu alipokuwa anaambiwa habari hiyo mpaka wakati huo wanaondolewa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipokuwa ninafuatilia habari hii kaunane kidogo kama vile nitakavyokueleza nitakapokuwa ninaweka msingi wangu wa somo hili kutaka kujua ni kitu gani kile wako hawa watu miaka 430. Kwa nini wasikae miaka mitatu? Kwa nini wasiende tu msije wakachukua chakula wakarudi? Kwa nini wasikae miaka 20? Kwa nini wasikae miaka 50 basi? Maana sijajua kama umepata nafasi ya kuuliza kwenye familia yako una ndugu wangapi ambao wamewahi kufikisha miaka mia. kwa kuishi uliowaona kwa macho unaweza ukakuta hakuna ni familia chache sana upande wa familia ya kwangu na mke wangu nafikiri tumeona moja tu Aliyeishi miaka mia plas Sasa miaka nne sio kitu kidogo Inawezekana ndugu zako wote waona, hakuna hata miaka 90 wote walio wa hai hakuna atalifikisha miaka tisini Na unaona kama vile umeishi siku nyingi kweli Biblia inasema miaka 400 tharsis Swali ni hilo kuja nalo ndani yangu kamba Misri hawakutakiwa hawa, hawa wana wa Israeli kukaa hakukua kwao lakini walijikuta wanakaa miaka 430 ukipata nafasi ya kusafiri ukaenda nje utakuta watanzania wengi wa sana na katika maswali ambayo unaweza ukawauliza Waulize, ulikuja lini hapa labda ni wengine zaambia ulikuja lini hapa atakwambia mwaka utamuuliza Umerudi nyumbani tanguje atakwambia hapana hakukua hata na shida kubwa iliyotokea ika kwenda nyumbani anasema ah zilitokea baba amekufa mama amekufa siji nane amekufa Nilimkuta hata mmoja ambaye alifiwa na mume wake na bado hakoteremka. Alafu nawauliza swali lingine. Ulipokuwa unakuja huko ulifikiri utakaa siku ngapi huko? Mwingine anakuambia nilikuja tu kwa wiki mbili kumtemelea rafiki yangu. Nani sasa umeshakaa miaka mingapi sasa? Wa 8. Unarudi lini? Anamwambia sija lakini najua ntarudi miaka inaendelea ni wengi kuliko unavofikia sasa sio wengine ambao tunapata nafasi ya kusafiri mara kwa mara na kuwakuta na tunajua thamani ya nyumbani ilivyo si kwamba kukaa kule ni vibaya la ile ukakaa kule ukajisahau hiyo ni hasara kubwa lakini kama Mungu akakupangia kukaa kule ukaamua kukaa kule tukikuuliza kwa nini unakaa huko huna sababu za kimsingi za kutwambia huna tofauti sana na wana wa Israeli ambao unawaambia nyinyi mlipokuwa mnakuja huku Misri mlifikiri mnakuja huku na kukaa pakarini saa tulifikiri tunakuja tu kutafuta chakula tunarudi ni watu walio kwa hawakutegemea kumkuta Yusufu, lakini walimkuta Yusufu hawakutegemea ya kwamba Yusuf atawa bana kuhakikisha kwamba lazima mdogo wake aletwe na baba na mama na labda walipokuwa wanaenda kumtembelea baba na mama walitegemea kwamba wanaenda tu mara moja watarudi walipokuwa wanaondoka nyumbani kwao inawezekana zikana hawakutegemea kwamba wataenda kukaa muda wote kwa hiyo waliacha vitu wakitegemea baada ya wiki moja mbili tatu. watarudi wakaishia kukaa miaka 400 30 kilichowakwamisha nini bwana yesu asifiwe kilichowakwamisha ni utendaji wa kanuni Iliyoko katika ulimwengu wa roho na kanuni hii nimeipa jina inayosema mzaliwa wa kwanza kama lango na kama mkondo wa kupitishia vitu wa kupitishia vitu moja kutoka katika ulimwengu wa roho kuingia katika ulimwengu wa kimwili Mbili, kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Bwana Yesu asifiwe. Wajanirudia tena. Daka vizuri itakusaidia. Nilipo kufuatilia kujua ni kitu gani kimetokea kwa hawa watu, kwa nini wamekaa miaka yote hii? Tafsima Biblia yako, Biblia haisemi Mungu alisema nimewapangia wakaa miaka 1000 alisema watakaa miaka 400. Hakusema ndemi kukaa miaka 400. Kwa usije ukafikiri kwamba miaka 400 walipangiwa kukaa. Ila Mungu alikuwa anasema kila anachokiona mbele watakaa miaka 400. Kanuni hii inaitwa mzaliwa wa kwanza kama lango na kama mkondo wa kupitishia vitu kutoka moja Katika ulimwengu wa roho na kuingia katika ulimwengu wa kimwili na pia kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine kwa mzaliwa wa kwanza ni lango na ni mkondo wa kupitishia vitu kutoka ulimwengu wa roho kuingia katika ulimwengu wa kimwili tena ni lango na ni mkondo wa kupitishia vitu toka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Utendaji wa kanuni hii ndio uliowafanya hao watu wakakaa miaka 430 Misri na hawakujua hawakujua Hebu sema hawakujua Hebu sema hawakujua yako mambo matatu ambayo nataka kueleza katika hilo jambo ninalo sema hawakujua yako mambo matatu tunapojenga huu msingi katika picha hii mpya sana kwa watu wengi sana lakini itakufikirisha kuliko unavyoanza jambo la kwanza ambalo hawakujua ni hili Hawakujua ya kuwa mzaliwa wa kwanza ndiye aliyesababisha wakaenda Misri. Hawakujua. Hawakujua ya kuwa mzaliwa wa kwanza ndiye aliyesababisha wakaenda Misri. Kitabu kile cha mambo ya nyakati wa kwanza sura ya tano. mstari wa kwanza na wapili. unasomeka hivi. Na waana wa Rubeni mzaliwa wa kwanza wa Israel. maana ndiye aliyekuwa mzaliwa wa kwanza lakini kwa kuwa alikinajisi kitanda cha babaye haki yake ya mzaliwa wa kwanza walipewa wana wa Yusufu mwana wa Israeli tena na saba isihesabiwe kwa kuifuata hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza kwa ni yuda ndiye aliyeshinda miongoni mwa nduguze na kwake ndiko alikotoka mtawala bali haki ile ya mzaliwa wa kwanza alipewa Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Dakila, nitakusaidia. Dakila. Baada ya mzee Yakobo kufa na kuzikwa kule Kanaani. Stari ile ya 14 mpaka wa 21. Mwanzo wa 50, 14 mpaka Shina moja, anasema Na Yusufu akarudi Misri yeye na ndugu zake na wote waliokwenda pamoja naye kumzika babaye baada ya kumzika babaye ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa wa walisema labda Yusufu atatuchukia naye atatulipa maovu yetu tuliyomtenda wakapeleka watu kwa Yusufu kunena na baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake akasema mwambieni Yusufu hivi na kuomba uachilie ndugu zako kosa lao na zambiao maana walitutenda walikutenda mabaya sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako Yusufu akalia waliposema naye nduguze wakaenda tena wakamwangukie miguuni wakasema tazama sisi tu watumwa wako Yusufu waka msio gope je mimi ni badala ya Mungu nanyi kweli mlikusudia mliniikusudia mabaya bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo, Basa sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu akawafariji na kusema nao vema. Bwana Yesu asifiwe. Nimekusomea hii mstari uweze kuunga picha hii ya mambo ya nyakati wa kwanza sura ya 5 mstari wa 1 na 2. Kwa sababu imeeleza tu ile mistari hii alafu ikaliacha hivyo hivyo. Kwa hiyo ukisoma haraka haraka unaweza usione picha iliyo huko pale ugomvi uliokuepo kati ya Yusufu na ndugu zake wa kuzaliwa haukuwa ugomvi wa wao kama ndugu kilichowafanya ndugu za Yusufu wamchukie Yusufu mpaka wammuuze na walikuwa tayari kumuua si kwa sababu ya Yusufu kama Yusufu lakini kwa sababu katika ulimwengu wa roho katika ulimwengu wa roho nafasi ambayo Ruben alikuwa amepewa maana Ruben alipewa nafasi mbili. ya kwanza ni kuwa mzaliwa wa kwanza kicheo au kuzaliwa wa kwanza katika ndugu wengine na ya pili kuwa mzaliwa wa kwanza ambaye ni mlango wa Mungu kupitishia vitu vyake kwa ajili ya watu wa ile familia yake ndaka kwa sababu kama ni mzaliwa wa kwanza kicheo au amezaaliwa wa kwanza Biblia inatuambia kwamba ana kazi mmoja wapo ya kupitisha kitu kinachoitwa nasaba ndivyo maandiko na nasaba na saba kwa kiingereza ungesema genealogy au kwa Kiswahili kilicho chepesi ni alama zilizoko ndani ya mtu zinazomfanya mtu ajulikane ni wa ukoo flani Tunaenda sawa sawa zinazonifanya mimi niwe mwaka ni siwe mwaka Kinga ziko alama Kibibilia hizo alama zinapitia kwa mzaliwa wa kwanza tunaenda sawa zinaitwa na saba lakini pia Mungu huwa ana vitu vya kwake anavyotaka kuvipitisha kuvingiza kwenye familia hiyo. Pia anavipitisha kwa mzaliwa wa kwanza lakini kwenye nafasi inayoitwa mzaliwa wa kwanza wa haki. Sasa maandiko yanatuambia, Ruben alipokinajisi kitanda cha baba yake, alinyang'anya ile nafasi ya kuwa mzaliwa wa kwanza wa kupitisha vitu vya Mungu kwenye ile familia akabaki na nafasi ya kuwa ni mtoto mkubwa kwa kuzaliwa lakini katika ulimwengu wa roho heshima ilibadilika. maandiko yanatuambia ya, ya kwamba haki ya mzaliwa wa kwanza akapewa Yusufu na watoto wake kwa hiyo katika ulimwengu wa roho ghafla Yusufu akaanza kuchukua nafasi kama vile yeye ndio mkubwa na Mungu akaanza kusema na Yusufu kwenye familia yao badala ya kusema na baba yao badala ya kusema na Ruben, badala ya kusema na mtu mwingine yoyote akawa anasema na Yusufu na hilo jambo liwaletea shida sana wenzake maana alianza kuwaeleza kitu Mungu alichokuwa anasema naye tangu akiwa kijana mdogo na baba yake hakuelewa ni kitu gani kinaendelea na alijikuta amempenda sana Yusufu kuliko mtoto mwingine kwa sababu hakujua ya kwamba katika ulimwengu wa roho Haya mambo yamebadilika. Yusufu amepewa heshima ambayo wenzake wote hawakutegemea angepewa. Kwa sababu kufuatana na maandiko, Yusufu hakuwa mzaliwa wa kwanza wa Yakobo. Alikuwa ni saba. Alikuwa wa kwanza kwa mamake. lakini hakuwa wa kwanza kwa babake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Onesikrisi. Hao walipokasirika wakataka kumuua mwishoni wakasema tumuwe, kwa nini tumuue tumuuze wakamuuza kwa wafanyabiashara waliokoa wanaenda Misri hawakujua wanauza na kuondoa lango au mtu ambaye Mungu amemkusudia kumtumia kwa ajili kwa hiyo shida ilipoanza kutokea duniani ya njaa Mungu akitaka wa kuingiza wazo la kwake kwa ajili ya kuwasaidia wanadamu watoke kwenye hiyo shida. Halipitishi tu kwa mtu yeyote. Kuna watu wake wanaoitwa lango au mkondo. Haijarishi yuko api, atamtafuta mahali alipo, atateremsha wazo. Sasa Yusuf alitakiwa apewe hilo wazo akiwa kwa Kanaani. Lakini kwa sababu ndugu zake walimkasirikia kwa sababu hiyo ya kupewa hiyo nafasi na Mungu walipoamua kumuuza kumuuza kama Yusufu, walimuuza kama lango. ndio maana waliporudi kutubu wakisema utusamehe. Yusufu alisema sentensi ambayo siejua kama walielewa maana alisema je mimi ni badara ya Mungu kwa lugha nyingine hamkunikosea mimi sikujiweka katika hii nafasi sikujipa hii nafasi Mungu ndio amenipa hii nafasi katika familia kwa ajili yenu na kwa ajili ya mataifa mengine. Hamkuiona na hata kama hamkuiona haimaanishi kwamba Haitaacha kufanya kazi yake. Hamkunikosea mimi mmemkosea Mungu. Kwa hiyo msijaribu kutubu kwangu kwa, kwa sababu mimi si badala ya Mungu. Mnahitaji kutubu kwa Mungu, sidane kama walielewa Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nakueleza hili kitu? Nataka ujue kile chowafanya sasa waende Misri ni kwa sababu Mungu hakuwa na namna ya kuwasaidia uzao wa Yakobo isipokuwa watafute lango lao liko wapi na lango lao lilikuwa Misri hawakuwa na ujanje mwingine wote lazima waende Misri wafuate lango lao na wakajikuta wamezamia huko Bwana Yesu asifiwe Unaweza ukawatazama ukawacheka lakini kabla hujawachaka fikiria habari ya familia yako wazazi wako wamejenga wapi? Umaai kujiuliza kwa nini wamejenga walipojenga? Sijajua kabila lako. Lakini Umaai kujiuliza kabila lako lilitoka wapi? Kwa sababu kufuatana na maandiko. Watoto mbili wa mzee Yakobo Ndiyo waliotengeneza kabila mbili za Israeli. Kwa hiyo Mwanzirishi wa kabila ni mzaliwa wa kwanza anazaa kabila kabila la wanyakyusa kuna baba yao anaitwa mnakyusa kwa hiyo wakisema usiende kwa oa mbali oa kwa wanyakyusa wenzako manake oa ndugu yako usinikasirie kasome kwenye biblia yako ruben alikuwa kabila juda alikuwa kabila Yusufu alikuwa kabila, Ephraim alikuwa kabila, Manasa alikuwa kabila. Na ndakasoma kwenye Biblia yako. Na walikatazwa wasiende konje. Lakini kitu gani kilitokea? Katika ulimwengu wa roho, Mungu aliposema hao watoto watakuwa ni wazaliwa wa kwanza wa kabila, kuna kitu kilibadilika ndani yao. Kuna kitu kilichobadilika ndani yao. Kwa nini nakuleza kitu cha namna hiyo? Nataka ujue ya kwamba kabila lako mahali lilipo sasa. Una uhakika ndipo lilipokuwa. Kuna wakati tulikuwa marangu. Nisijui ni wa ngapi hapo wanatokea marangu. Tulikuwa tunafanya seminar kule juu kwenye uwanja wa chuo cha elimu cha ualimu Na kwenye hoteli moja ambayo tulikuwa tumefikia jirani yake kulikuwa na eneo ambalo limeweka kumbukumbu ya koo mbalimbali za yale maeneo. Kaa tukaenda kutembelea siku moja. Kwa hiyo wanaandika ukoo huu, zile ukoo kubwa zote za kule Marangu imewekwa hapo. Ukoo huu wanaandika. Nilishangaza. Kitu nilichoona. Karibu koo nyingi sana zilitoka Kenya. Na wanaandika nani aliyetoka Kenya kwa jina aliyekuja lile leo nikashangaa kwamba kabila lililokuwa marangu kabla hawajaja haliko marangu tena nilifukuzwa nilichangaza sasa sisi tunaozaliwa leo tunafikiri marangu ni wachaga chaga lakini watu wanaosoma historia wanajua kabisa hapo mwanzo kuna siku wachaga hawakuwa marangu kitu ambacho hawakutuambia kilichowatoa wale wazee Kenya <laughs> na kuwaleta huko ni nini hawakusema kwa sababu tungekuwa na uwezo wa kumuuliza Yusufu kilichokuleta Misri nini angetwambia sasa na wale wazee huko walikotoka wakacross border alafu hawakutaka kurudi haleluya Kawaulize wanyakiusa wanyakyusa watakusimulia watu wengi sana nikauliza wanyakiusa ni wapi watakwambia niwaombea siko Wanyakyusa si wa Mbea. Wamehamia Mbea. Hallelujah. Hallelujah. Tuko makabila mengi sana nchi Kitu gani mimi nataka nikufikirishe? Kwa sababu unajua unasoma tu kwenye Biblia waliishi miaka nne Misri. Ukafikiri ni kitu chepesi. nimekusemesha kwamba inawezekana kwenye familia yako hakuna mtu mwenye miaka tisini aliye hai Kwa hiyo uja, huna mtu ambaye unaweza kumuliza miaka mia iliyopita kama hawakuambiwa na historia ya uko wao huwezi jua unafahamu tu kilichoko pale Ndiyo maana wana wa walipewa muongozo. lazima kizazi kisimulie kizazi kisimulie kizazi kisimulie kizazi ili habari za kutoka kwa huko nyuma zisipotee kwa sababu zina umuhimu wake kwa mahali wanakoelekea lakini sasa sisi hatuna mimi nakuuliza swali kwa nini kabila lako liko mahali lilipo ukianza kusoma kidogo kidogo kwenye historia ya kabila za Tanzania zilivyojengeka unaanza kupata sababu fulani fulani wengine ni kwa sababu walikuwa wakakimbia vita wakakimbilia mlimani kwa wako mlimani mpaka leo hao walioko bendeni waliwafukuza na unashangaa kwa nini mpaka leo hawapatani we unafikiri ni kitu cha kawaida kumbe ni ugomvi wa miaka na miaka na miaka. Hallelujah. Wale wanaofuatilia habari za Zimbabwe. Usipofahamu ni ngumu sana kuelewa kwa nini wale askari wapigania uhuru wakaenda wakavamia mashamba ya wazungu. Kuna wanaosema wazungu wameonewa. Na kuna wale askari wanasema no kabla mzungu hajakuepo babu yangu alikuepo kwa hiyo mimi narudisha tu kilicho cha kwangu walipokuwa napigania uhuru walikuwa hawapigania uhuru wa bendera walikuwa wanatafuta uhuru wa kurudishiwa ardhi Ndiyo gonzi wa Zimbabwe na kwa hiyo uhuru walipopata bila kurudishiwa ardhi kwa vita ilikuwa bado haijaisha wakitegemea swala hilo litatatuliwa kisiasa ikapita miaka na miaka halikutatuliwa wakaamua kuvamia ile mashamba Kwa sisi tunasoma historia ya sasa anayemiliki pale eneo ni mzungu anakuambia nimekaa miaka 60 hapa babu yangu alikuwa hapa babu yangu alikaa hapa miaka 60 Biblia nasema wana wa Israeli miaka 400 Hallelujah. Hallelujah. Okay. Ngoja niku nikwambie. Ukijaza zile form umezaliwa wapi? Kwenu wapi? napotizama kwa watoto wetu. Tuna watoto nne Mmoja tunedia ambaye akuzaliwa Arusha. Wengine wote wamezaliwa Arusha. Wengine wamezaliwa wamekutata nyumba tumeshajenga ukiwauliza kwenu wapi watasema arusha hawajawahi kuniuliza hata siku moja kwa nini tulijenga arusha na wanajua kabisa mama yao ni shinyanga baba yao ni wakukuyu mbea hawajatuliza kwa nini amkae shinyanga na kwa nini amkae tukuyu hawajatuliza ukiwauliza kwenu wapi Arusha. Tukienda kusalimia wazee shinyanga wanasema turudi nyumbani. Tukienda kusalimia tukui wanasema turudi nyumbani wapi? Arusha. Unajua kwa nini baba yenu na mama yenu wako Arusha? Kitu gani kiliwapeleka kule? Na, na kueleza hizi habari kukuruhisishia kuelewa hii pointi ya muhimu ya kwamba wana wa Israeli hawakujua ya kwamba kilicho wasababisha wakaenda Misri ni mzaliwa wa kwanza. Tunaenda pamoja Jambo la pili ambalo hawakujua Hawakujua ya kuwa aina na kipimo aina na kipimo cha kiwango cha maisha Kinatokana na kile kilichopita na kinachopita kwa mzaliwa kwanza la na kwanza hawakujua kilichowapeleka Misri mzaliwa wa kwanza cha pili hawakujua ya kwamba aina na kiwango cha maisha ya kwao kinatokana na kile kilichopita na kinachopita kwa mzaliwa wao wa kwanza Nenda na mimi kwenye kile kitabu cha kutoka sura ya P. Sura ya pili ule mstari wa 24 na, na wa 25. Anasema hivi, Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akaangalie. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka mahali nilikotoka. Kwamba kilichowafanya wakakaa huko miaka 1430 ni utendaji wa kanuni hii. Inayosema mzaliwa wa kwanza nilango na nimkondo wa kupitisha vitu kutoka katika ulimwengu wa roho kuingia katika ulimwengu wa kimwili na kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine hawakujua juu ya utendaji wa kanuni hii tusaangalia biblia inasema hivi mungu akasikia kuugua kwao Hawa watu walikuwa hawaombi waondoke misri walikuwa wanaomba hali yao ya maisha ibadilike kwa sababu unaposoma unaona kwamba yusufu alipokufa farao mwingine akanyanyuka ambaye hamjui yusufu na mazingira ya kuishi kwao na maisha yao ikabadilika ikawa ngumu sana na wakaanza kumlilia Mungu sana walichokuwa wanamlilia ni kwamba aina ya maisha yao ibarike kiwango cha maisha yao kibarike sijajua kama walikuwa wanafahamu wanataka nini katika hayo maombi lakini maandiko yananiambia jambo la Job sana yanasema hivi Mungu akakumbuka gano lake alilofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Kwa nini maandiko yanatuambia hivi? Na ule mstari wa tano unasema kitu ambacho unaweza ukautazama ukajiuliza huu mstari umetokea wapi? Ulikuwa na sababu ya kuwekwa hapa? Anasema Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Imeishia sentence. Unisikiliza itakusaidia. Mungu ndiye aliyetengeneza hii kanuni ya mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo hakukuwa na namna ambavyo angewasaidia hao badlike hali yao ya maisha akakwepa kutumia kanuni. Kwa hiyo alipoamua kuwajibu alikuwa anawajibu sawasawa sawa na kanuni. Tunaenda sawa? Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hutaelewa kwa nini aliposikia kilio chao Alafu Biblia inasema akalikumbuka agano alilofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Fikiria wewe unamwambia Mungu hali niliyonayo ya maisha sipendi. Alafu nasikia mtu ameandika, fulani alikuwa anamlilia Mungu abadilishe maisha yake. Mungu akalikumbuka agano alilofanya na Yesu pale msalabani na agano alilofanya na mzaliwa wa kwanza wa nyumbani kwao. Kitu gani Mungu alikuwa anafanya? Unisikilize. Ibrahimu alikuwa ni mtoto wa kwanza wa Mzee Tera. Alikuwa mtoto wa kwanza kuzaliwa lakini pia Mungu aliamua apitishie vitu vyake kuingia kwenye kizazi cha Ibrahim kupitia kwa Ibrahim Tunaenda pamoja. Tunaenda pamoja. Sasa angalia. Ishmaeli alikuwa ni mtoto wa kwanza wa Ibrahim. Kwa hiyo ni ndiye aliyezaliwa kwanza. Lakini Mungu aliamua kupitisha mambo yake kupitia kwa mtoto wa pili wa Ibrahimu aliyeitwa Isaka. Isaka alikuwa mtoto wa kwanza wa Sara lakini alikuwa mtoto wa pili wa Ibrahimu. Tunaenda sawa Na wakati Mungu ameamua kumtembelea Ibrahimu na kumweleza habari za kuja Isaka mwaka ujao, Ibrahimu kirimsumbua sana kwa sababu alikuwa ameshakuwa mzee na mkawake amekuwa mzee. Akamwambia Mungu, "Kwa nini Ishmaeli asiishi mbele yako?" Bwana Saiah alikuwa tahera na miaka kumi na mitatu. Kwa nini hicho kitu unachotaka kufanya kwenye familia yangu usikifanye kupitia kwa Ishmaeli? Maana sasa sisi ni wazee. Kasome Biblia yako. Inasema Mungu akamwambia Ibrahimu, "Kwa habari ya Ishmaeli nimekusikia. Nami nitambariki. Naye atazaa msyidi 112. Naye atakuwa taifa kubwa." Lakini agano langu nitalifanya imara na Isaka ambaye anakuja mwaka ujao. Haleluya. Kwa lugha nyingine alikuwa anamwambia Ibrahim kwamba kuna vitu vyangu vya Kimungu nimeamua visipite kwa Ishmaeli. Haijalisha kwamba ni mtoto wako nimeamua vipite kwa Isaka. Tunaenda sawa saw. Kwa hiyo unaweza ukaelewa aliposema Ibrahim na Isaka Hakusema Ibrahimu na Ishmaeli. Alafu Biblia inaenda kwa Yakobo. Kasema Biblia yako. Yakobo na Esau walikuwa ni mapacha. Mama yao anaitwa Rebeka. Walianza kugombana tangu tumboni. Aliyezaliwa kwanza alikuwa Esau. Kwa hiyo yeye ndiyo mzaliwa wa kwanza kwa kuzaliwa pamoja na kwamba ni mapacha. Anayetoka kwanza ndiyo anakuwa mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo hata katika mapacha kuna mzaliwa wa kwanza. Hata kama ni kwa operation, waulize daktari ulimtoa yupi kwanza. Hallelujah. Maandiko yanatumbia Esau alipewa nafasi zote mbili. Alipewa nafasi ya kuwa mzaliwa wa kwanza kwa kuzaliwa, lakini pia alipewa nafasi ya kupitisha vitu vya Mungu, kitu kinachoitwa mzaliwa wa kwanza kwa haki. Kwa wale wanaosoma Biblia wataelewa kwamba huyu ndugu alipenda sana chakula fulani alafu akaamua kuuza uzaliwa wake wa kwanza mmoja hakuuza zote ili hakicheo ili baki akaamua kuuza hii haki Biblia inasema akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza aliuzwa kwa Yakobo na Yakobo akasema unataka nikupe hii posho nipe kwanza haki yako ya mzaliwa wa kwanza hapo sema nipe cheo alijua kwenye haki kuna kitu kinapita na alipofanya kitu cha namna hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza ikaenda kwa Yakobo na ika hama na baraka yake na ndiyo maana Esau alipoeenda kwa baba yake kutafuta baraka ya mzaliwa wa kwanza kwa haki hakupata akakasirika sana akasema amechukua haki ya mzaliwa wangu wa kwanza anachukua na baraka pia kitu ambacho Esau hakujua hakujua ya kwamba akiuza haki ya mzaliwa wa kwanza kuna vitu vinavopitia hapo vina hama pia. Ugomvi ukaingia mkubwa sana kati ya Esau na Yakobo ambao haujaisha mpaka leo. Unasema unajuaje? Kasome Biblia yako. Waamareci ni uzao wa Esau. Ugomvi wa kwanza ambao wana wa Israeli walipambana walipokuwa wanaingia kanani kutoka Misri kati ya kabila walizokutana nazo wanapigana nazo ni Waamareci. Na Mungu alisema nitakuwa na ugomvi na wama siku zote. Ni ugomvi ambao wanao mpaka leo, lakini ni wazao wae Kitu gani kinawagombanisha? Haki ya mzaliwa wa kwanza. Okay. Kitu gani ninachotaka kukupeleka hapa? Nataka uone kwamba Mungu alipokasema nakumbuka agano, alitazama maisha ya wale watu, wanasema Mungu tunaoomba utubadilishie haya maisha ni mabaya. Ukishamwambia Mungu namna hiyo, uwe na uhakika kuna mahali anatizamia standard ya maisha nao kutaka kupeleka. kukupeleka nikikuuliza sasa hivi upendi maisha aliyo nayo unataka maisha gani utajibuje wengi ataangalia kwenye TV ataangalia wale wacheza sinema hajajua kwamba yale maisha wanayo ni artificial yametengenezwa tu kwenye nyumba moja inawezekana hata huyo anayeishi namna hiyo kwenye sinema hata nyumbani kwake aishi hivyo na wewe unafikiri ni kitu halisi kweli kweli unaona gari analoendeshwa unasema isi hili gari kumbe nila kwazima. kuazima lakini ndio standard ulionayo au na standard ya wazazi wako umeipenda ndio kwapo nikikuuliza saizi ukaniambia msispendi maisha niliyonayo nayo. swali la p unataka maisha gani unajibu wengi hawana hilo jibu na wanapomwambia Mungu ninaomba ya maisha wanategemea Mungu awe na jibu na Mungu analo analo wapi anaangalia kwenye agano kwa sababu kule ndiko akaweka standard ya maisha Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe mwambie jirani yako mwaka sege na mwaga zege sijaanza kufundisha na mwaga zege haleluya kwa maeneo mengi haya bado tutapita tu kwa ndani mpaka yeye kitu ingie ndani yako. Hallelujah. Hallelujah. Watu wengi sana wanafikiri kila mtu aliyebarikiwa yuko kwenye agano la Mungu. Siko hili. Ishmaeli alibarikiwa na Mungu lakini nje ya agano. Kasome Biblia yako. Mungu alimwambia Ibrahim, "Kwa habari za Ishmaeli nimekusikia, kubariki nitambariki." Kwa hiyo Ishmaeli amebarikiwa na Mungu kabisa. Lakini nje gano. Baraka iliyoko ndani ya agano ni kubwa sana. Na kuna vitu ambavyo viko ndani ya agano huwezi kuvipata nje ya agano. ni kitu gani? Kimoja wapo ni ardhi. Umiliki wa ardhi. Ukiona mnamzaliwa wa kwanza nyumbani kwenu. Hana ardhi anayomiliki. Kafungwa goli na adui. Serious kabisa. Kwa sababu kati ya kitu kimoja hapa ambacho mzaliwa wa kwanza anakuwa nacho katika ulimwengu wa roho ni ardhi na ndiyo maana kama Mungu anataka kukufikisha kwenye kiwango ambacho anataka kufikishe lazima akufikishe mwalio utamilika ardhi yako mwenyewe na ndiyo maana kuna mambo ambayo wana wa walitaka Mungu awafanyie wakiwa Misri alikataa ilikuwa ni lazima awaondoe kule kama wanataka wafikie kiwango cha hali ya maisha aliyokuwa amekusudia hawezi kuwapa hicho kiwango wakiwa Misri sio kwamba hawezi kuwabariki wakiwa Misri. Biblia inatuambia Yusufu alibarikiwa akiwa Misri. Kila kitu alichokuwa nafanya, kilikuwa kinabarikiwa, lakini nje ya gano. Yusufu alikuwa amepakwa mafuta, alikuwa na upako, lakini nje ya gano. Maana kuna standard ya maisha alikuwa anaishi kama mtumishi wa Mungu, iko chini ya kiwango. Yeremia moja inatuambia, "Nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana." Maana yake ninajua mipango niliyowapangia nyinyi asema as, Bwana Ni mipango ya kuwafanikisha ukisikia ya kwamba Mungu ana mpango kwa ajili yako ya kukufanikisha maana yake ana kiwango cha mafanikio na huo mpango ni njia ya kukuchukua wewe mpaka kufikia hayo mafanikio Bwana Yesu asifiwe Hallelujah Biblia inasema akakumbuka agano Biblia inasema tena Mungu akawaona wana wa Israeli. Ana maana gani? Kwani alikuwa hawaoni? Akawaona wana wa Israeli. Maana yake ni manaka alipotizama kupitia kwenye lango. Kwa sababu Ibrahimu alikuwa lango, Isaka alikuwa lango, Yakobo alikuwa lango. alipotizama alipo kwenye yale malango aliwaona. Kwa hiyo ili amebarikiwa na Mungu kabisa. Lakini njia ya Baraka iliyo ndani ya agano ni kubwa sana na kuna vitu ambavyo viko ndani ya gano huwezi kuvipata njia ya agano. ni kitu gani? Kimoja wapo ni ardhi. Umiliki wa ardhi. Ukiona mna mzaliwa wa kwanza nyumbani kwenu, hana ardhi anayomiliki. Kafungwa goli na adui. Serious kabisa. Kwa sababu kati ya kitu kimoja wapo ambacho mzaliwa wa kwanza anakuwa nacho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 Yusufu alibarikiwa akiwa Misri. Kila kitu alichokuwa kufanya kilikuwa kinabarikiwa, lakini njia ya Yusufu alikuwa amepako mafuta, alikuwa na upako, lakini njia ya agano. yake kuna standard ya maisha alikuwa anaishi kama mtumishi wa Mungu, iko chini ya kiwango. Yeremia moja inatuambia, "Nayajua mawazo ninayo na nini," asema Bwana. Maana yake ninajua mipango niliyowapangia nyinyi asema Bwana Ni mipango ya kuwafanikisha ukikisikia ya kwamba Mungu ana mpango kwa ajili yako ya kukufanikisha maana yake ana kiwango cha mafanikio na huo mpango ni njia ya kukuchukua wewe mpaka hayo mafanikio Bwana Yesu asifiwe Hallelujah Biblia inasema akakumbuka agano Biblia inasema tena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 kuangalia maana yake ameona shida yako na kaamua kukusaidia nikiswahili kiko ninaweza nika, nikaje ofisini kwako nikakwambia bwana unajua hapa ofisini kwako kuna mdogo wangu wakati wa kupandisha cheo usije kumsahau muangalie sawa love muangalie nasema hamna neno nitamwangalia tu ndugu yangu maana yake atashughulika mpaka mtoe kwenye level aliyokuwa ampeleke level nyingine kwa maandiko unaposema Mungu akawaangalia maana yake hakuangalia tu toka hewani kuna mahali alikuwa anachungulia alikuwa anachungulia kwenye lile lango na ule mkondo anawatizama hapo kwa nini Mungu apitie hapo kwa sababu ni kanuni unisikilize ni kanuni kwa sababu hali ile ya maisha waliokuwa nayo imetokana na kanuni hihi. Ukienda kwenye kitabu cha kutoka ile sura ya kwanza mstari wa nane. inasema basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiemju wa Yusufu Yusufu ndiye wafanya waingie Misri Yusufu ndiye wafanya wapewe mahali pa kuishi na kujenga Yusufu alipokufa akasababisha wakateso Maisha yao yalifungwa ndani ya Yusufu bila wao kujua miaka mia nne yao yote ilifungwa ndani ya mtu mmoja anaitwa Yusufu Akiwa hai, akiwa amekufa bado alitawala maisha yao. Na wanataka kutoka kwenyeayo maisha, Mungu anawaambia najua namna ya kuwatoa. Lazima nipite kwenye kanuni hiyo hiyo ya mzaliwa wa kwanza ili niweze kuwatoa. Na hii kanuni inafanya kazi, haijalishi ya kwamba hujui ya kwamba inafanya kazi, itafanya kazi. Wana Israeli hawakuijua na bado ile wabana miaka 400 sana. kujua kanuni na utendaji wa kanuni ya umeme haimaanishi kwamba umeme utawacha kufanya kazi. Si kila mtu anayetumia umeme nyumbani anajua kanuni inafanyaje. Lakini wote wanataka umeme. Umeme hauna dini. Kama unafikiri natania nenda kwenye nyumba za ibada za dini mbali, mbali utakuta umeme kanuni yake kwenye msikiti na kanuni yake kanusani ni ile ile. sivyo hawataki umeme. Iwe ni ofisini iwe ni nyumbani kanuni ya umeme ni ile ile. Kanuni zinazotengenezwa katika ulimwengu wa roho hazina dhi. Na haziogopi kukusaidia au kukuangamiza kwa sababu tu uzijui. Na? Ndiyo maana swala la mzaliwa wa kwanza ninapofundisha na nawaambia watu hili sio swala la dini hili ni swala la mambo ya maisha ya kila siku ambayo yanampata kila mtu aliye na mzaliwa wa kwanza mzaliwa wa kwanza haijarishi wewe ni mkristo sili mkristo kanuni ya mzaliwa wa kwanza ina operate kwako kwa. hata kama utaki. ipo na kutokuifuatilizia haimaanishi kwamba itanyamaza sasa unisikilize kama mzaliwa wa kwanza ni lango na mkondo wa kupitishia aina na kiwango cha maisha. Shetani akitaka kuvuruga maisha ya familia yenu anafanyaje? Anavuruga maisha ya mzaliwa wenu wa kwanza. So simple. Akitaka kuingiza kitu kibaya kwenye familia anaenda kwa mzaliwa wa kwanza. Anambana hapo. Na ndio maana wazaliwa wa kwanza wengi sana wana shida. Wanasoma kwa shida. Wanasimama kiroho kwa shida wanapambana sana na masuala ya uasherati wanapambana sana na kusoma shule wanaumwa magonjwa ambayo hayaelezeki wana andoa ngumu wanafanya kazi kwa shida uchumi wao mgumu wa wengine unaona naenda tu lakini wao ni fight na hawajui ni kitu gani kwa sababu kuna vitu wao wakibanwa hawashambuli, hawashambuliwi wao kama wao kama vile Yusufu hakouuzwa kwa sababu yeye ni Yusufu Yusufu aliuzwa kwa sababu ni lango na shetani hakutaka lile lango likae nyumbani kwa Yakobo kama vile ambavyo Mungu akitaka mtoto wako ndio amtumia hapo shetani ana fight karibu na wewe na ndiyo maana wazaliwa wengi sana wa kwanza wamesahau kwao thank you wakina mama na wakina baba watu wazima watanielewa kitu nasema nani anatunza familia yetu maana nyingi sio mtoto wa kwanza mtoto wa pili wa tatu wa nne wa mwisho wa kwanza ameenda hata kama yuko nyumbani anakutegemea wewe haijarishi ni mzee kasi gani unaonaona mtoto wa kwanza wa kiume anakaa nyumbani kwa Dada dadake ni mdogo wake watatu ana kazi ya na maisha mazuri. Kaka mtu yuko huko kwa dada yake, Hana kazi yake asubuhi anaomba hela anauli. Mnajaribu kumshukuma atengeneze maisha, hakuna. Kwa sababu vita aliyonayo sio ya kawaida. Shetani anataka kumkandamizia hapo. Na kwa sababu watu wengi sana hawajijua. Na Mungu akitaka kupitisha kitu kwa wanadamu, anaenda na kanuni hiyo hiyo anatafuta wazaliwa wa kwanza kwenye familia anapitisha vitu vyake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana sasa katika kizazi hiki cha sasa, ukishamwambia Mungu ninaomba maisha mazuri, Mungu analikumbuka agano. Agano la na namna gani? La kwanza ni lile alifanya pale msalabani na Yesu kama mzaliwa wa kwanza katika ndugu wengi. Ndivyo Warumi sura ya nane mstari wa tisa inatuambia. Yesu ni mzaliwa wa kwanza katika ndugu wengi. Labda ulikuwa hujaelewa kwa nini Yesu anaitwa mzaliwa wa kwanza katika ndugu wengi. Sasa unaanza kupata picha kidogo kidogo. Maana yake ni lango kwa ajili ya kupitishia vitu kutoka kwa Mungu kwa ajili yetu sisi ambao ni ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Warumi nane ile mstari wa tisa anasema maana wale wajua tangu asili aliwachagua tangu, tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanamke ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi sasa utaona ukienda kwa wakorosai inasema vitu vingine viwili ambavyo labda ukivitizama kwa sura hii inayokufundisha utaanza kuelewa pole, pole. wakorosai moja ule mstari wa 15 naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote Angalia mstari wa 18. Naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu. Kwa hiyo Yesu ni mzaliwa wa kwanza katika ndugu wengi. Yesu ni mzaliwa wa kwanza viumbe vyote. Ni mzaliwa wa kwanza katika wafu. Na maana gani? Kumbuka kanuni, mzaliwa wa kwanza ni lango na ni mkondo. Kwa hiyo anaposema katika ndugu wengi maana yake sisi tulio ndugu zake katika damu Yesu ni kaka yetu tunapookoka tunaingia kwenye familia mzaliwa wa kwanza katika nyumba hiyo anaitwa Yesu nilango na kupitia kwake neema imetufikia usima wa milani umetufikia bibi ni mzaliwa wa kwanza katika viumbe vyote katika yeye vyote viliumba maana yake uumbaji wote unamtegemea yeye. Biblia inasema mzaliwa wa kwanza katika wafu. Maana yake ukifa utakapokuwa unafufuliwa na Yesu U, na, na, na Yesu uwe na uhakika ya kwamba yeye alifufuliwa kwanza.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 Muda na wakati kama waleo. leo Mungu akubariki na tuzidi kuumea